Ебі Ваксман «Книжкове життя» Ніні Нілі Гью, Розділ перший, в якому ми зустрічаємося з нашою героїнєю і стаємо свідками злочину, сховено через нерозсудливість. Уявіть, що ви пташка. Хай яка пташка, та коли вам нам заманеться бути страусом чи куркою, цим неквапливим птахам дуже важко встигати за нашою фантазією. А тепер уявіть, що ви ширяєтесь небесах над Лос-Анджелесом, час від часу відкашлюючись від смову. Під вами поблизкують вселиві стрічки машин, а в далечині ви бачите сюрреалістичний зелений клапоть, що видається зеленою латкою на сірій шкарпеці. Ви підлітаєте ближче, і клапить тепер стає схожим на мережу із старих будинків та вулиць. І ось ви в Вітаю. Ви дісталися з секретного місця, про яке навіть не всі жителі Лос-Анджелеса знають. Це район, подібний до інших, але він може похвалитися лісом дерев, яким густо засаджений в, Ю... в юнистій вулиці. Здається, не ць, ці дерева скопом перенеслися з фільму «Кампи». Усі ці дерева посадили тут, десь у 20-х роках минулого століття. Будинки-ланчморті великі, але не помпезні. У кожному дворі є палісадники, задяки, яким вулиці візуально здаються ширшими, навіть сьогодні більшість будинків має той вигляд, що й були, коли її тільки побудували. Але це завдяки програмі збереження історичної спадщини міста, а також людям, які вважають свій район, дуже симпатичними. Древа розрослися, стали найкращими зразками своєї породи, магнолі наповнюють світ повітрям солодким ароматом, кедри всипають вулиці своїми голками, створюючи ржаву червоний килими, а завдяки дубам, Прибирання вулиць правила що регулюються з якого боку вулиці паркуватися стали життєво необхідними. Бульвар Ларчмонт серце одноіменного району. Дріснюють кафе, ресторани, крамнички, різноманітні майстерні, а ще там є одна з небагатьох незалежних книжкових крамниць, що збереглися в Лос-Анджелесі. Тут працює Ніна Гіл. берегіння цього святилища та героїні, як свого життя, так і книги, примірник якої ви зараз тримаєте в белих руках. Канегарні вулиця, працює з 1940 року попри те, що її прибутки то зростали, то падали, справжню любов до книжок і тонке розуміння клієнтів крамниці, не давали бізнесу занепадати. Бо вона була та, яким і має бути незалежні книгарні. Її власниці і люди, що там працювали, люблять книжки, читають їх, думають про них і продають їх людям, які мають до книжок смак. Тут влаштовують читацькі години для дітей. Сюди приїжджають автори. Тут є безкоштовні закладки. Справжній рай на землі, якщо для тебе рай пахне папером і друкаєсь Фарбою. Ніна уявляла собі рай саме таким, але на початку цієї історії вона із задоволенням повернулася до тієї фантазії, де всі ми були птахами, щоб спорожнитися на голову жінки, що стоїть перед нею. Жінка зосередила свій бойовничий і тільки так про нього можна сказати погляд на Ніні. На грудях у неї коливалося коштовне лазрове намисто, яке їй скількички не пасувало. «Поверніть мені гроші!» «Ця книжка страшенно нудна. Героївні тільки те ті роблять, що сидять то там, то там, про щось базікають». Вона тяжко зітхнула, імітуючи страждання. «Не розумію, чому менеджерка сказала мені, що це класика». Ніна поглядом пошукала винувачену, яку звали Ліс Квін. Вона чула віддалене шарудіння шовкої тканини в секції підліткової літератури, де сховалася Ліс. Боягузка. Ніна здихнула ненависть і видихнула любов. Вона усміхнулася до покупчини. Ви прочитали її до кінця? У відповідь жінка не сміхнулася. Звісно, отже, книги вона на піддорозі не полишає, але любить скаржитися. Що ж, тоді ми не можемо повернути вам гроші. Ніна під... підібгала пальці на нозі, пухнасті шкарпеці, покупчиня цього, звісно, не могла бачити, і Ніна щиро сподівалася, що зб... зберегла спокій і непохитний вигляд. Чому це? Жінка була невеличка на зріст, але, проказавши ці слова, змогла випростатися на кілька сантиметрів вгору. Всі тренування з Пілатесу не минули даремно. Ніна сяла рішучістю. Тому що ми продавали вам книгу, а ви її прочитали. Це є циклом «Життя книжок». Якщо вам не сподобалося, мені справді прикло, але ми нічого не можемо зарадити. Вона поглянула на книжку, що лежала на прилавку. Вам справді не сподобалося? Це один з найвидатніших романів усіх часів. Ніна намагалася притримати бажання дістати уявний браслет і знести ним голову цій жінці. І, і згадався уривок з фільму «Термінатор 2» «Дрісибляста голова ділиться після». Вистріл напіл і частина звисає на обидві боки. Ліз завжди просила Ніну бути дуже вічливою з клієнтами, а також пам'ятати про те, що будь-хто може замовити книгу через інтернет швидше, ніж купити її в крамниці. У лицаря Ніна повинна була створити дружню твосмеру, щоб подобатися покупцям, які свою чергу змогли б дати книгарні, по-перше, більше грошей, по друге, більше часу, ніж тому іншому місцю. Незалежні торговці книжками називали те саме. Та сама річка, щоб не вимовляти справжню назву волос. Але як часто думала Ніна, проблема не зникне, якщо прикинутися, що річ лише в самому факті існування цієї крамниці названої на честь річки в Південній Африці. Жінка скривилась. «Я не знаю, чому героїня тільки те робить, що сидить і виглядає у вікно. Якби я мандрувала час, сидячи на дубі і розмірковуючи про життя, я, будь, будьте певні, ніколи не стала б такою спішною, якою я є». Вона відкинула за свої довгі біляві кучері і виголосила. «Якщо мені не подобається їжа в ресторані, я можу відмовитись від неї і мені повернуть гроші». «Але не тоді, коли ви її з'їли», – певною зауважила Ніна. «Може, я, бодай, знижку можу отримати від книгарні?» Ніна похитала головою. «Ні, але я можу вам запропонувати бібліотечну картку. У бібліотеці ви зможете геть безкоштовно взяти будь-яку книжку, прочитати, потім повернути». Вона видавила із себе посмішку. «Узагалі, не, недалеко звідси є аж дві бібліотеки». Вона була впевнена, що Ліс лише зрадіє втраті такого клієнта. Цілковито не впевнена. «Недалеко?» Ніна зітхнула. Біля обох є парковки, і підсунула книжку знову до неї. Вона все ще ваша. Можливо, вам варто буде її перечитати, як, як от, приміром, читала її 20 разів. Ні значно применшила цифру, бо не хотіла ще дужче вивезти різнований клієнт, з рівноваги клієнтку. Жінка відвела брови. Чому? Покупчення гулянула Ніну зніг до голови, але її в погляді не було не Увірніше, вона хотіла збагнути, чому хтось добровільно зробив щось таке дивне. Ніна була одягнена в інтажний кардиган блідо-зеленого кольору блакитної сукні за стіпкою біля комірця. Очевидно, вважаючи, що в бранні Ніни покупчення дійшла певного висновку, тому що і на її обличчя з'явилися співчуття. «Напевно, коли в тебе нудне життя, приємно читати про інших таких самих». Наступивши на собі на ногу, щоб стримати гнів, Ніна спостерігала, як жінка надбало кинула. Гордість та обережність у свою модну сумочку, згинаючи обкладинку та жмакаючи сторінки. За дві хвилини Ліз вилізла із-за полиці з коміксами. Вона вже пішла? Ніна кивнула, звісно, прибираючи купу закладок і намагаючись забути грубе погодження з, кни з книжкою, з сітком якого вона стала. Ти жахлива боягузка навіть не спробувала захистити одну з своїх улюблених авторок 19 століття. Просто якесь недоподобство. Ліс похитала головою. Міс Остін не потребує загасту. ми чудово впоралися. Крім того, я ніколи не забуду тієї тривалої розмови про ЛСД та кордони свідомості із тією самою клієнткою. Вона порівняла на полиці примірники дітчини на роликах. Я питала про її відпустку, а з'ясувалося, її плани різко змінилися, і вона потрапила в подорож таким місцем, про які гадки не мала. Там були довгий пасаж по пригоду внутрішньої краси йогурту, але можна побачити тільки крізь призму галюциногенів. А тепер я ніколи в житті не зможу його їсти. Вона захитала головою, щоб поглянути на ніну з під окулярів. Сивина лише трохи торкнулася її короткого темного волосся, і це попри те, що вона змінила декілька професій і кілька міст частини якою вона встигла стати, і про недалеку долю, якою їй дісталася. Ніна уважно поглянула на ліс. Ця розповідь мені не здається правдоподібною. Ліс розвернулася і пішла до полиць науко популярною літературою. Так воно є, адже я її повністю вигадала. Ніна усміхнулася, опустила погляд, ніде вона не почувалася так, як удома, як у книгарні у лицаря, де завжди було місце в саркастичному під'юджуванню, а ряди книжкових полиць навіювали спокій. Це був рай на землі. Залишилося тільки дочекатися, поки підуть ці покупці, та зачинити двері, щоб справді можна взятися за щось цікаве. Єдина дитина, матеріодиначки, Ніна вважала самотні своїм природним станом. В дитинстві вона бачила, що із інших дітей є татусі, брати та сестри. Вона гадала, що це чудово, але вважала, що їх краще жити без такої купи людей. Можливо, це перебільшення, адже інколи й бракувало рідності, особливо, коли навчалася в середніх класах. У старшій школі також була купа дітей із старшими братами та сестрами, і в них були ніби ореол захисту, якому Ніна заздрила. Старші брати та сестри могли привітати своїх менших під час перерви або навіть підійти поговорити і наділити молодших своєю величу. Саме тоді у старшій школі Ніна вислуховувала нарікання старших дітей на своїх молодших родичів, але вони все одно віталися та спілкувалися з ними. Вона спостерігала за стосунками людей, у яких була спільна адреса, і замислювалася щодо того, як вони співіснули. Мати Ніни народила її після короткого знайомства з якимось хлопцем, якого вона зустріла в ті дивні часи, коли ще не існувало гуглу. 1988 року до Різдва Гуглова. І ти мав вірити тому, що тобі кажуть люди. Ні, нам часто дивувалася тим ризикам, на які себе наражали люди в поколінні X. У них не було онлайн-доступу до кримінальної бази даних, вони не могли перевірити соціальні мережі чоловіка, дружини та дітей, не могли гортати їхні сторінки на кілька місяців наперед, щоб знайти про них, бодай згадку. Вони мали особисто говорити з людьми, про яких вони нічого не знали, а ті могли б здаватися зовсім іншими людьми і робити це щоразу, коли вони зустрічали когось нового. Їм би навіть не треба було намагатися створювати онлайн. Сторінки, щоб підтвердити свою легенду, велика ймовірність наражатися на брехню та хитрощі. Утім, мама Ніни навіть не пам'ятала імені того хлопця і не турбувалася щодо цього. Вона була фотокореспонденткою, подорожувала світом і кохалася з хлопцями з різних країн без відчуття про чи проблеми розвивати стосунки. Я була впевнена, що хотіла народити тебе, говорила вона ніні, і лише бог знає, чи взагалі хотіла залишитися з ним. Першу Кенді збрала Ніну з собою всюлі. Вона носилочку під пахвою і складала Вкладала спати в ящик з комода в готельних номерах. Але через рік чи два Ніна створила мамі незручності, бо подорослішала і пожвавішала. Тому Кендіс знайшла симпатичну квартиру в Лос-Анджелесі та ще симпатичнішу нянечку, бо залишила Ніну самотньою розбиратися своїми дорослішанням. Вона приїздила три або чотири рази на рік, привозила подарунки, дивні цукерки, які був запах аеропорту. Ніна ніколи так і не мала можливості краще з нею познайомитися. Хоча дитячі уяві Кендіс дуже Важлива для неї, коли Ніна в дитинстві вперше прочитала роман поанти, то всі думала, що її мама це двоюрідний дідусь Метью. Її нянечка Луїза була для неї чудовою мамою, веселою, уважною, люблячою, ніжною, і ще вона любила читати. Няня Луїза зробила життя Ніни безтурботним. А коли завітала до Ніни з коледж на випускний, обняла її, трохи поплакала, а потім повернулася на південь допомагати своїй старшій доньці виховувати їхніх дітей. Ніна відчула себе спустошеною, коли прощалася з Луїзою. Геть не так само вона почувалася, коли продовжувала рідну матір у численну подорож. Кенді відправила Ніну в подорож, а Луїза довела її до фінішу. За матірю Ніна не дуже сумувала, їй було боляче, що в неї нема батька. Дівчина погано собі являла, для чого вони взагалі потрібні, але й часто вважалася така картина, вони стоять на краї поля під час шкільного футбольного матчу або з'являються після уроків, засунувши руки в кишені. В середній школі батьків не було в полі зору, а в старшій вони з'явилися знову. Тепер вони пізно вночі забирали на машинах своїх дочок та їхніх подружок. Батьки намагалися уникати поглів, сторонніх людей, коли до машини сідали декілька дівчат, від яких пахло спреєм для тіла, заптечки та які були одягнуті в ковтинки з помірним декольте з якого глядали інці ще не до кінця розвинені груди. Батьки здавалися Ніні -ні загадковими. Навідуючись у гості до знайомих, вона придивлялася до їхніх мал, навіть товаришувала з ними. Однак, закінчивши школу, вона таки не дізналася, що це таке справжній татусі. Вони були чимось на кшталт приємного бонуса, як басейн, люба собачка або не до вис... висипань тип шкіри. «Бо які в тебе плани на вечір?» – запитала Ліс. «Клишковий клуб для витончених леді «Грав бридж на підтримку трансгендерів, зібрання нечисті для декупажу. Дуже смішно, відповіла Ніна, але насправді ти просто заздриш мені, тому що я маю те широке коло інтересів, які тримає мій мозок у тонусі. Ти мозок не потребує підтримки, сказала Ліс. Навпаки, я вживаю важкі наркотики, сподіваючись знищити кілька клітин мозку, щоб зрівняти шанси мозгу тіла. Та Ніна могла б сказати те саме. Не про наркотики, а про те, що її мозок не потребує підтримки. У дитинстві в Ніне... Виявили СДУГАУ чи, чи ще якусь абревіатуру, але шкільна бібліотека лише цокнула язиком і сказала, що Ніна Фантазерка та креативна дитина, тож вона просто не може чекати, поки всі інші досягнуть того самого рівня розвитку. Жінка стала видавати мені додаткові книги та енциклопедію, які дівчинка ковтала одну за одну. Тепер Ніна зрозуміла, що такий підхід лікарі досконно не рекомендують, але він ніяк не допоміг би їй з математикою. Та із школи Ніна вийшла, прочитавши більше книжок, ніж будь-хто, зокрема і вчителі. Книжки вона також вважала як ліки за святилище, а ще за джерело всіх хороших речей, що можуть відбутися. І поки що нічого не переконало її протилежному. Ніна поглянула свою начальницю. «Сьогодні ввечері на мене чекає Вікторина». Вона знала, що Ліс хотіла приєднатися до її команди-дікторини, але їй бракувало сил на північні зібрання щотижневе дослідження нових цікавих фактів. Вони досі не усунули тебе від ігор? Я гадала, вони тобі заборонять брати участь у Вікторині, бо ти завжди виграєш. Так, насправді заборонили ходити в один з барів, але існує купа інших барів, де про нас нічого не знають. Ліз здивовано скинула бровою і запитала: Ти Вікторина шахрайка? Ніна знизила плечі і відповіла: Живу, мов ганстер. Ліз поглянув на неї. Ну ж бо, прояви себе. Ніна похитала головою і важко видихнула. Будь ласка, тоді ти повинна запропонувати мені певну категорію морське життя. Занадто просто. 45-кілограмовий восьминог може протиснути крізь отвір розміром з помідор чері. Курт Вонегут. Він відкрив один з перших дилерських центрів автомобілів СААП в Америці. Юпітер. У нього не коротший день серед усіх планет. Може на ньому й зупинимося? А голова в тебе від цього не болить? Ти бачиш навколо себе ореол. Ні, але твій заінтригований вираз обличчя потроху змушує мене заспокоїтися. Ліс захихотіло й пішла. Ти навіть не уявляєш, наскільки куметні такі витівки, додала вона. Будь ласка, вдягнися завтра о ошатно, до нас повинен завітати Мефістофель. Гаразд. Ніна, суплячись, подивилася їй вслід, а тоді намагалася згадати, яка все-таки точна довжина дня на Юпітері. Вона не могла цьому зарадити. Він становив 9 годин і 5,55 хвилин. Спасибі Господу за це. Не мати змоги пам'ятати певні речі для Ніни не було так наче тортури, немов свербіж на піднебінні або свербіж через окус жука під пальцями ніг. Конче треба пошукати це місце, хай як незручно це здається. Ліз вважала, що всі ці клуби чи заходи спроба для Ніни залишатись товариство, але це було геть неправильно припущення. Якщо Ніна дасть своєму мозові перепочити, то він летить з реюк із веде, і з розуму без к. Безкінечними потоками думок, їдкими запитаннями, на які їй довелося б шукати відповідь. Вікторина, читання, книжкові клуби, вони просто були засобами захисту.